Cari amiche e cari amici, bentrovati, bentrovate, è martedì sera, Maridì e i microfoni apre nuovamente una delle nostre puntate di Bruxellando, saluto Danie M in regia, buonasera a tutti, saluto la nostra Fiordaliso, buonasera, e il nostro Giorgetto, salve, salve a tutti, e abbiamo già cominciato anche il mese di novembre, quindi mi sembra che quest'anno ormai sia quasi lì, eh? stia volgendo al termine, ho come la sensazione che... È e da un mese solo che mi ha cominciato bruciellando, però abbiamo intervistato già tanta tanta gente, mi sembra che non sia mai andati in vacanza, vero George? Eh, perché non hai fatto le vacanze durante il ponte del no, primo del 2? No, io sono rimasta qui. Ah, non sono partita. E che hai fatto di bello? Eh, tante cose. <ride> Raccontaci un po'. Mi sono riposata, mi sono riposata, mi sono riposata. Eh beh, insomma, eh, mi sembra una cosa più che giusta, perché in pratica poi... si, è ah, ah, sì, ecco, si è riposata. Ah, è riposata. E riassumandomi, era utile per capire. Voi cosa la... avete fatto di bello? E noi invece volevamo partire, <ride> ma poi non siamo riusciti a partire perché non l'abbiamo fatto in tempo, e quindi anche Voi noi siamo rimasti. <ride> Alla fine ci siamo riposati. No, abbiamo fatto qualche giretto, ah. in effetti. Su giù per il Belgio, niente di particolare. Però insomma, qualche posto così ah. che ogni tanto ci rilassa. A noi rilassa, per esempio, andare anche se adesso è il periodo, ormai non è più consono, <ride> andare a vedere le collinette delle Ardenne, perché montagna serve un po'. Ah, era giovane, per corrente, le collinette, Ardenne, collinette sì. concordo. Insomma, e eh, com'è passato Halloween? si sei travestito, hai chiesto scherzetto dolcetto, cose simili. Ah, uh, sì. Lui ma... è più per lo scherzetto, però non sì, è per il dolcetto. Sì. Scherzetto o sketch? È lui lo scherzetto. Cioè, Sch mi disfate dico scherzetto o scherzetto, la gente non mi capisce e comincia a fare gli scherzi subito. Eh, e quindi vabbè. Bene, quindi riprendiamo questa riprendiamo questa settimana, ricchissima, ricchissima anche di eventi. Tra l'altro, prima di passare al nostro ospite della serata, voglio ricordarne uno di cui già stiamo parlando da qualche tempo che è, mh, il Festival del Cinema Mediterraneo a Bruxelles che spegne quest'anno 12 candeline e eh, quest'anno per la prima volta c'è anche una collaborazione proprio cool Bosar, quindi gli eventi eh, praticamente si svolgeranno tra il Bosar e mm, il Botanique. Quindi questo questo festival praticamente è l'appuntamento di tutti quelli che vogliono scoprire, riscoprire o incontrare i popoli mediterranei. Quindi quale microfono eh, più consono poteva non annunciare questo evento come Radio Alma? Il festival propone 60 film, inediti o in anteprima, con un panorama di produzioni recenti dei paesi mediterranei e poi una serie di dibattiti, come sempre, di incontri, animazioni eh, musicali. Tre film verranno premiati il Gran Premio, il premio speciale della giuria ed il prezzo è eh, il prezzo del pubblico. Pisara poi una sezione competitiva internazionale che prevede il miglior film ehm che prevede per il miglior film, scusatemi, un aiuto per la distribuzione eh, in Belgio. Sapete che come già detto l'Italia è ospite d'onore tra gli tra i film magari possiamo ricordare eh, Ahab o All cops are bastards, è stato il figlio, io sono lì Italy, love it or leave it. Sette opere di Misericordia di Raffaello eh, oppure Mine vaganti, Pranzo di Ferragosto, la prima cosa bella. Quindi insomma, tutti i film abbastanza interessanti. Per quanti volessero saperne di più, cinemamed.be e vi ricordo, tra il 9 e il 17 eh, novembre. Sento Daniel in regia già dialogare col nostro ospite. Io sono particolarmente emozionata sia come burcellando, quindi come mh, animatrice di questo programma, ma anche come elettrice, perché il nostro prossimo ospite è un ospite di cui ho letto tutto praticamente e quindi sono particolarmente emozionata, non ve ne vogliate se magari Farò qualche gaffe stasera perché Paolo Mauro Insig è tra i miei autori eh, preferiti. Probabilmente avete letto la variante di Lunenberg, probabilmente avete letto Canone inverso da cui è stato prodotto un film bellissimo eh, che vi suggerisco di vedere e questa sera è il nostro ospite perché ha pubblicato il 30 ottobre L'ultima traversa e è edito dalla casa editrice eh, Barbera. Eh, Paolo, buonasera. Sì. Buonasera a lei e a tutti. Benvenuti alla Radio Alma a Brusellando. Grazie. Noi siamo particolarmente contenti di aver la nostra ospite questa sera perché eh, il suo libro è praticamente <coughs> proprio fresco di stampa e il titolo è L'ultima uh, traversa. traversa. E mi chiedevo Perché ha deciso proprio di dare questo titolo così particolare, così ambiguo e poi passiamo anche al contenuto del romanzo stesso. Beh, sa, naturalmente i miei titoli sono sempre ambigui, no? Quando si parlava della variante di Lüneburg, dicevano "ma quale variante? <ride> di quale variante si tratta?". Canon in verso, la stessa cosa, tutti pensavano al cadore di affitto, altre cose. Adesso questo tipo a traversa mi avvicina un po' al calcio, mi dicono, perché tutti quando lo ascoltano sentono la parola traversa penso al calcio. In realtà, traversa è nel gioco degli scacchi, l'ultima, diciamo, eh, fila di di di di, di caselle lottava in questo caso in cui un pedone viene promosso a un pezzo superiore. Questo naturalmente assume un significato simbolico nel nel libro stesso, e poi è una novella, non è propriamente un romanzo, ma una novella. Esatto, ha propriamente ragione. E eh, tra l'altro lei è un è, è un giocatore di scacchi, quindi e lo e il gioco degli scacchi è molto presente nella nella sua scrittura. E quale rapporto ha avuto ancora con con questo gioco? Ma io da giovane ero un appassionato di scacchi, ho raggiunto un certo livello, non grandissimo, ma ho non ho fatto neanche tanti tornei di qualificazione, io sono arrivato alla prima categoria nazionale che si pone diciamo un po' a, a metà del cammino, ecco. E poi per 20 anni però non ho più praticato il gioco, l'ho ripreso ultimamente perché avevo scritto un libro eh, sul su un grande campione americano che che è un romanzo biografico quasi e diciamo che di questo di questo romanzo però mi sono rimasti come dire dei rimasti, dei residui, no? delle cose che avrei voluto scrivere in più dei personaggi come questo ultimo che io beh, così descrivo nel nel in questa novella e che si deve Daniel Harwitz che è un uno, uno scacchista tedesco molto conosciuto al suo tempo che di cui è stata ritrovata poi la tomba di recente e questo forse mi ha stimolato a parlare un po' di lui. Tra l'altro ehm nell'era insomma nella novella racconta un un evento che veramente si è verificato nella vita di questo grande scacchista, cioè di aver giocato alla cieca Quello lui gioca con un parrogo, invece all'epoca poi aveva giocato con un grande scacchista ugualmente che era Lionel Kieserzky e non ve ne vogliate per la pronuncia. Eh sì, sì, certamente Harwitz era diciamo molto abituato a giocare alla cieca, come tanti campioni di quel tempo che si esibivano eh, così nei teatri e giocavano praticamente senza guardare la scacchiera, ma non solo contro uno, ma anche anche contro otto, anche 10 giocatori. E questa è una pratica usuale anche oggi, insomma, un giocatore di scacchi ha questa possibilità di vedere la scacchiera per fortuna, che è per fortuna sua, in maniera così chiara da poter giocare anche anche chiuse ma tuttavia di comunque nella sua novella mi sembra di capire che c'è un po' una struttura che ricorda il gioco del eh, degli scacchi. Secondo lei c'è un po' una contaminazione tra questa sua passione per gli scacchi e l'altra grande passione che è quella per la scrittura? Ma naturalmente sì, certo che giocare a scacchi in qualche maniera è un po' come scrivere, ma deve essere sì, anche se è difficile dire fare far capire quali siano i nessi, un po' come la scrittura e la musica e così via. Gli scacchi hanno questa grande fascinazione, no? Anche per chi non sa giocare a scacchi. Ed e e devo dire una cosa che sia nella variante di turno perché in questo in questa novella che nel mio prossimo romanzo, eccetera, gli scacchi sì, sono un sottofondo alle all all all ma in effetti è, è la vicenda umana che conta, no? cioè ad esempio eh, non so ho visto dei film su John Nash, ad esempio The Beautiful Mind o su Stephen Hawking, no, quel fisico che poi era affetto da questa sclerosi multipla, eccetera. Però no, noi ne capiamo poco di fisica, come molti ne capiscono un poco di scacchi, ma in realtà quello che conta, come dico, è la è la vicenda umana vedere queste persone sono dei geni nel loro genere eh, che che come affrontano la vita, ecco. Ah. E anche questa scacchiera anche in questa novella qui c'è come dire un, eh, un un rapporto tra un un, un parroco e un, un parroco cattolico e un erteo che poi insomma finisce in una certa maniera. È una vicenda umana dove gli scacchi fanno un po' da sottofondo. In realtà poi c'è anche un'altra tematica che ricorre in questa novella così come nei suoi romanzi precedenti che è il tema del doppio. L'aveva già affrontato, per esempio, nel Guardiano dei sogni, che a me è piaciuto tantissimo, insomma, l'ho letto qualche mh, qualche anno fa. Come mai ricorre a questa tecnica che per me è una tecnica eh, narrativa? Sì, è una tecnica narrativa, però è come dire anche un po' in un certo senso un'ossessione un che un'ossessione del fatto del doppio, del doppio, perché noi non siamo una sola persona, ma come dire, in un certo senso abbiamo all'interno sempre un antagonista, qualcuno che ci consiglia male. Mm. E un uomo non è mai solo in questo senso, ma sempre, come dire, un avversario, no? E per questo la letteratura forse una certa letteratura il tema del doppio è pur ricorrente che in, che in altre e a me piace questo sicuramente il tema del doppio ha mi ha accompagnato sui tre romanzi da da varietà di lune, uh -huh. tornando all'inverso e poi anche il il guardiano dei sogni che che lei ha citato e che fa parte un po' di questa trilogia ideale. Beh, E eh, io ne approfitto, visto che parlava di questa trilogia, però parlava anche del doppio. Allora, dove inserisce Vucoblad? È il quarto sì. elemento spurio? <ride> o... o no. Ecco, il quarto e diciamo che è un po' una un, un residuo anche quello, come lo è questa novella. E eh, Vucoblad aveva anche quella una novella più più lunga di questa, comunque è sempre, come dire, un racconto breve ed è un racconto gotico alla fine, no? E eh, sì. anche in quel caso lì evidentemente è mai proprio quello del doppio, dei <ride> due fratelli, non vorrei naturalmente svelare troppo, ma ci sono due fratelli di cui uno uno cattivo e uno buono. Bah, eh, mi tolgono la curiosità, ne approfitto. Vukovlad di, di che origine è la parola? Perché io io ho dato un'origine croata perché sì, c'è anche sì, la città sì, di Vukovar sì, che invece sì, è la tana sì, del lupo. Sì, sì, sì, Vukoplad Vlad vuol dire principe e Vuko il signor lupo. Principe dei lupi sarebbe in fondo, no? Ah, eh, il migliore dei lupi, no? Sì, e anche se io mi sa che Vukovlad avrei voluto portarlo a Vukovar, e magari pubblicarlo in croato, perché credo che Veramente adesso questa è una cosa un po' triste, però credo ah, che Ah, lei parla del Vukovar? Sì, di Vukovar. No, in realtà no, no, lì c'è solo una suonanza perché Vukovar è tutt'altra cosa, no? Vukovlad, Vlad e significa principe, insomma, no? No, no, ah. io ne stavo semplicemente stavo semplicemente dicendo che avrei voluto portare questo libro tradotto in croato a Vukovar. Ah, sì, sì. Questo volevo dire. Sì, sì, sì. È stato effetto. tradotto anche in croato, chiaramente. Bene, allora so saprò a a chi darlo dei degli <ride> amici che ho a Vukovar, insomma, perché a romanzo gotico lì c'è stata una cosa terribile, però insomma, e certo, credo che certo. ci sia un un, una, un ponte Vabbè. fra i due. Voleva anche fare allora uh, ancora un'altra domanda, un'altra curiosità e se non sbaglio nella variante di di Lunenberg a un certo punto si possono intravedere un po' una sorta di di disturbi nervosi, no? Eh, perché lei parla del lato oscuro del gioco del degli scacchi. In quest'opera però in questa novella c'è secondo me un passaggio successivo, diciamo passiamo dalla dalla nevrosi invece ad un altro tipo di di confessione che avviene quasi verso la fine della novella che è il nostro protagonista Daniel Harowitz conferma questa mia interpretazione oppure no? Beh, sì, in fondo diciamo la traccia è un po' la stessa inevitabilmente il fatto che tutti i grandi giocatori siano un po' finiti male in questo insomma la storia ce lo ce lo conferma e eh, dar chiaro di quello che può essere gran nevrosi degli scacchi, per detto i grandi scacchisti sono tutti, come dire, anche oggetto di studio da parte dei dei psico psicoanalisti, no? A cominciare da Paul Morphy, ad esempio, mm. eh, che è stato il grande, il grandissimo giocatore del 1800, che è stato poi tratto uno degli avversari di Carlitz quale poi dopo 2 anni di successi incredibili è tornato nella sua città e eh, perché lui era di New Orleans eh, ed era venuto in Europa per affrontare i più grandi, è tornato a casa e a un certo punto ha abbandonato gli scacchi ed ed ed, ed ha vissuto gli ultimi anni anche anche parecchio una una quindicina d'anni o una ventina d'anni quasi in uno stato di così di di inutilità utilità sociale, secondo assolutamente. Pronto? Sì. C'è vorremmo leggere un un passaggio tratto proprio da dalla dalla novella che fa riferimento a quello che abbiamo detto poc'anzi. Sì. C'è un'altra cosa sulla quale ho riflettuto a lungo e sono lieto di poterne parlare stanotte. Lo Shema Israel ci mette in guardia con queste parole assicuratevi che il vostro cuore non venga sedotto sicché sì voi adoriate e serviate altre divinità inchinandovi ad esse e io invece che cosa ho fatto? ho abbandonato la retta via per trascinarmi in bettole e taverne e io ho perso gran parte della mia esistenza a infondere vita a questi piccoli idoli di legno non ho mai fatto null'altro nella mia esistenza ah ah ah così per citare solo una parte in maniera tale da non svelare troppi segreti su questa confessione. No non si sa chi la, chi la fa nel momento in cui la fa, però eh, questo eh, non lo diciamo. Però ecco, io volevo approfittare di questo invece perché nel, nel a, oltre al tema del doppio mi sembra che ci sia anche il, il in questa novella e un altro do, duplice tema, cioè un'altra doppia sfaccettatura che è quella dell'amore da un lato del tormento dell'ossessione dall'altro. Ecco, mh, questa con questo tormento dell'ossessione eh voglio cercare di capire, l'ossessione può essere può avere come oggetto qualsiasi cosa o no? Cioè si può nascondere dovunque l'ossessione o qui la limitiamo a qualche cosa? Bah, l'ossessione è non se forse si nasconde dappertutto, no? Perché in effetti noi a volte siamo ossessionati da gesti, da da persone, siamo ossessionati da abitudini. Certamente sono delle piccole ossessioni queste, però i grandi geni e i grandi segni artistici che eh, sono stati ossessionati innanzitutto dalla dalla loro arte, perché altrimenti non non non sarebbero arrivati al, al punto in cui sono arrivati perché come Van Gogh certamente è stato ossessionato dalla, dalla sua pittura. Sì, certamente poi ci sono anche i pittori domenicali, quelli non sono ossessionati dall'pittura e malgrado ciò fanno anche degli ottimi lavori, però i grandi geni come ripeto sono sempre ossessionati soprattutto dal loro genio, perché è il genio che gli ossessiona. Allora forse possiamo dire, però è una valutazione che volevo fare insieme a lei, possiamo dire che la passione a volte è una passione che divora e quindi quando una passione è così forte a diventare ossessione divora anche l'amore e quindi forse Ma, non vale più la tendina. No, a volte no. sì, a volte no nostro parroco ecco, se la sì. cava bene in questo senso perché a un certo punto non è così ossessionato dagli scacchi da non capire, insomma, il richiamo eh, della morte con ecco, questo è un po' una la, la morale del de, de, della novella stessa. Beh, sì, il messaggio è veramente un messaggio probabilmente molti diranno che è un po' un un messaggio non all'altezza dei nostri tempi che invece mi pare vadano verso altre verso altri miti e verso altre verso altri obiettivi. Per esempio, la settimana scorsa in radio abbiamo concluso parlando di un romanzo che probabilmente lei eh, avrà eh, letto, che è 50 sfumature di grigio, dove ci sono altri valori, dove ci sono altri eroi. Invece parlando di questa sua novella eh, Uh, questa sera ci rendiamo conto come invece lo scenario sia completamente un um, capovolto. Secondo lei, eh, qual è il ruolo uh, dello scrittore oggi? Riesce ancora ad avere un suo ruolo? Riesce ancora a um, a far passare un messaggio anche controcorrente? Beh, questo sicuramente, però non è che uno scrittore purtroppo non ha tanta voce in capitolo nella società di oggi, come dove aver non tempo. Così gli scrittori sono un po' accantonati, un po' come dei sognatori, degli autostisti e così via. Ma la cosa importante è che il messaggio che abbiamo che non è detto che sempre ci debba essere un messaggio, no? A poco diceva lasciamo i messaggi ai postini. Ma voglio dire, comunque il messaggio, cioè ciò che rimane di un romanzo, eh, la bellezza dello scritto qualcosa che ti fa tornare sulla pagina, a vedere magari una frase, a leggere qualcosa, qualcosa che ti commuove, eccetera. Che comunque è sempre una sorta di messaggio e serve anche rivolto a pochi, non è detto che debbono essere le platee di tutto il mondo, insomma, no? C'è si anche uh -huh. tutto sommato, insomma, ci sono persone che apprezzano l'arte e, la, e, e altre che non apprezzano sono persone pochissime che apprezzano un certo tipo di arte e altre che non che non la conoscono neppure. E allora dico se c'è tra tutti i lettori quello che si commuove che magari la sera decide di spegnere la televisione, di leggere la mia novella, poi alla fine si ritrova magari commosso, con una lacrima mi basta uno a questo punto, penso. Ecco. Questo è il fatto qui potremmo già essere più di uno in questo in questo nostro studio. Lo, lo siamo, lo siamo. Quindi... A questo punto lo spero. Confermo, lo siamo. Ma mentre lei parlava così anche del ruolo del del dello scrittore, comunque de, della voce in capitolo, ecco. Allora io vorrei da lei un commento su quell'altro scritto, suo scritto che è polietica, che ha scritto assieme a Riccardo Elli. Ecco, allora come come la mettiamo insieme politica con con la voce del dello spettatore. Sì, beh, perché a quel tempo mi ho, sono occupato un po' di politica. Però ha fatto bene a ricordarmelo perché proprio adesso c'è nuovamente lo stimolo a a riportare alla ribalta questo termine politica, quella che veramente manca cioè, la l'etica della politica, questo e e mi sto sì sto avviando verso, verso una nuova avventura che chiamiamo la politica nel senso che si occupa di di politica ma non che mi coinvolge direttamente evidentemente perché non penserei mai di candidarmi o di fare delle cose ma comunque di avere voci e capitolo in questo caso proprio su quel che riguarda diciamo il comportamento dei politici il comportamento umano generale perché non non non non se ne può più a questo punto, no? C'è e qualcosa bisogna fare e in questo caso servono dei messaggi chiari. Io penso che addirittura servirebbe eh, non so, una specie di manifesto, una specie di decalogo, qualcosa sì. Sì. che che i politici o i futuri politici debbano veramente sui, qualche dovre do prestare giuramento come fanno eh, sì. i medici con ah. con eh, con il decalogo di di di Hippocrate, no? Siamo sì. assolutamente d'accordo. Tra l'altro in una delle precedenti puntate di Brussellando abbiamo intervistato eh, un diplomatico il eh, col quale abbiamo dialogato sull'India e ovviamente parlando di India non potevamo non parlare di Gandhi. E lui sottolineava eh, a ragione, secondo me, che c'è stato un momento in cui la storia di alcuni paesi è stata influenzata da singoli che avevano un grande sogno, che avevano un grande desiderio che era quello di cambiare la realtà nella quale vivevano. E io credo profondamente che grandi sia riuscito in questo esercizio, tant'è che tutto quello che è accaduto dopo la sua morte, gli stessi eventi col pakistani in effetti lo dimostrano, probabilmente non sarebbero mai accaduto, accaduti. Sempre. E in quest'ottica, quindi mi volevo ricollegare invece al gua al guardiano dei sogni, che è praticamente è uno dei miei romanzi eh, preferiti, in cui sono rimasta molto sorpresa perché lei cita anche anche Shakespeare, fa citare Shakespeare a un a, al a uno dei eh, dei protagonisti, dice e dice mh, "Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni". Però poi allo stesso tempo abbiamo bisogno di un guardiano dei sogni. Allora possiamo dire che la scrittura può ancora giocare questo ruolo, può ancora vegliare a che i sogni possano essere almeno espressi o quantomeno scritti. Bah, questo sicuramente, questo sicuramente, credenti Se senza sogni che cosa che cosa ne sarebbe dell'umanità? Se l'umanità non avesse sogni eh, potrebbe già considerarsi morta tutt'oggi, no? Però ci sono poche persone che hanno dei sogni Ed è su questi che dobbiamo puntare. E sono persone che probabilmente sacrificeranno la propria vita per realizzare questo questo sogno collettivo, perché la la una cosa è realizzare un sogno individuale è un'altra il sogno collettivo. E su questo evidentemente bisogna in ogni caso entrare nel grande calderone della politica. Io per me ormai è troppo tardi e forse non sono la persona adatta. Ma se un mio messaggio scritto può stimolare qualcuno a farlo e eh, e eh, venga scritto. Ecco. Beh, diceva qualcuno non è mai troppo tardi, quindi non lo crediamo, crediamo <ride> perché qui insomma, le cose si mettono talmente male che che alla no. fine, insomma, beh, la speranza c'è sempre, dico che la speranza sì. bisogna avere determinazione e dire no basta che abbiamo un capitolo ne riscriviamo un altro che chiudiamo un libro e ne riscriviamo un altro iniziando veramente con altri principi e altri valori. Sono assolutamente d'accordo con lei, F firmerei un manifesto del genere e lo firmerei subito. Brucellanda aderisce, ecco. Insomma, qualora questo bene, bene. manifesto dovesse si vedere la luce, noi aderiamo sì, prontamente. Sto prendendo in parola, ve lo farò leggere e poi Con Faccio estremo saluto. piacere, con, con, sì, gran, con grandissimo piacere. E eh, io volevo nel mentre aspetto il manifesto, ma lo dico seriamente, lo aspetto <ride> e voglio voglio leggerlo e voglio firmarlo. E eh, no, come forse lei non sa, ma Brucellanda noi siamo per per eh, Sei una trasmissione che parla del viaggio, ho cominciato con un lungo viaggio e durante questo viaggio mi ho incontrato un sacco di persone e abbiamo deciso di non essere né parti, partitici e apolitici, però in questo senso io direi che forse è il momento di per usandio entrare non nella partitica, nella politica, cioè nell'impegno e anzi credo che dall'inizio noi abbiamo sempre siamo sempre impegnati a a seguire la politica, cioè a dare degli stimoli alle persone, parlare con gli autori, parlare con gli scrittori, parlare di sogni, parlare di invenzioni, parlare di storie è un modo per stimolare le persone, ognuno poi è libero di scegliere come crede. Ma è importante e questo era anche uno dei degli scopi di Breslende in questo nostro viaggio è importante avere anche delle persone che ci seguono e che ricevono qualcosa da queste trasmissioni. Per cui il manifesto è ben voluto. Tra l'altro, prima di passare la parola, volevo concludere quello che eh, George ha appena detto. In realtà la nostra politica è proprio quello di continuare a diffondere anche oltre Alpe, perché siamo a Bruxelles, capitale d'Europa, eh, quelli che sono i valori anche della nostra cultura, della nostra eh, della nostra lingua, tant'è che molto spesso noi abbiamo anche scoperto giovani autori che negli anni, perché sono ormai già 5 anni che andiamo in onda e siamo alla nostra sesta edizione. Ci sono giovani autori che abbiamo visto crescere, che abbiamo incontrato quando non erano praticamente conosciuti al al grande pubblico. E e credo che questo sia anche un po' un modo diverso magari di occuparsi di cultura e di occuparsi di di politica, ovviamente scevro da ogni ideologia, da ogni appartenenza eh, partitica. D'altronde poi siamo anche qui, siamo all'estero, quindi insomma, sarebbe anche un po' più difficile <ride> pensarla altrimenti. <Sì. ride> Volevo tornare di nuovo alla all'arte della scrittura e anzi al rapporto con le altre arti. Immagino che abbia capito dove voglio parlare. Quando ha visto Canone inverso al oh. cinema, qual è stata la sua reazione? Ah, guardi, la mia reazione è è stata benevola, molto benevola. Perché in realtà io avevo partecipato alla sceneggiatura e poi mi ero dissociato perché vedevo che tante cose cambiavano. Però ah. eh, alla fine quando ho visto il film mi sono reso conto che era un'opera sempre deve essere il mio romanzo che comunque mi citava in continuazione e che era fatta bene, ecco, questo devo dirlo, io l'ho visto parecchie volte e mi ha sempre commosso questo film, anche grazie alla regia di Ricci sì. e, Neati, ovviamente, sì. ai personaggi, agli attori giovanissimi che hanno che hanno interpretato questo film e anche grazie a, alle grandissime musiche di Ennio Morricone, diciamo francamente. Questo film è, mi è piaciuto, anzi mi sembra strano che non sia mai dato in prima serata, ma sempre verso le 3:00, le 4:00 di notte, quando la gente, insomma, c'è solo pochissimi che possono seguirlo. E come dire, il il film deve essere comunque diverso dal dal romanzo che sché ovviamente usa un altro linguaggio sempre nella scrittura ci si può addentrare nella psicomana e nel film chiaramente bisognerà stare fermi ai fatti, no? Badare semplicemente ai fatti, a ciò che accade, alle immagini, così via. Così è molto difficile trarre da un romanzo un bel un bel film. E in questo caso io sinceramente l'ho apprezzato, una volta che l'ho visto Eh, ho detto sì, è bello eh, non c'è niente da dire insomma eh, è così, ho reso contenti il regista, gli attori e tutti quanti ma esiste anche una riduzione teatrale di qualche suo libro, ne approfitto ecco, quella riduzione teatrale fatta con Milva invece mi è piaciuta un po' di più un po' di più nel senso che era più attinente al libro e mi ha eh, coinvolto nuovamente mi ha fatto scrivere le parole delle canzoni e così via e poi grazie alla grandissima Milva è stato uno spettacolo che insomma per anni anni anni sono 3 che sono quasi 4 anni ha girato tutta Italia e fin in Svizzera e così via purtroppo Milva oggi ha dei problemi perché si è spezzata il femore e così via la sua voce rimane sempre indimenticabile. Eh beh, assolutamente sì. E prima eh, aveva aperto dicendoci che sta lavorando già a un nuovo romanzo, forse già completato. Possiamo saperne qualcosa in più? Mah, come le dicevo prima, è un certo romanzo sugli scacchi dove appare anche questo Carlitz, eccetera, della storia di un grande scacchista dell'800, un americano eh, Che è venuto in Europa per paccare tutti i campioni di allora. E ha scoperto però trovato uno che che doveva confrontarsi, doveva confrontarsi e che l'ha sempre, come dire, evitato. E lì è un trama, una specie di giallo storico che non è mai stato, come dire, risolto. E io in questo romanzo sento, ho spero, anzi credo di averlo risolto. Bene, allora noi eh, rinnoviamo innanzitutto l'interesse ad una nuova intervista quando il romanzo sarà disponibile. Speriamo eh, quanto quanto prima, però prima e di salutarci avere... abbiamo ancora una piccola piccola curiosità. Sì. E la curiosità è d'accordo che Arviz era ebreo, ma il rapporto fra soprete cattolico e il arvitz ebreo. È semplicemente un fatto legato a novella e personaggi o c'è anche una storia dietro? C'è un c'era un messaggio. Ma sì, c'è certamente un messaggio, è chiaro che insomma a suo posto è è chiaro, ma come dire, non è pensato, non è voluto, no, ma fa parte, diciamo, del mio pensiero, insomma, eh, cosa vuole, insomma, eh, viviamo in un che non solo mondo, abbiamo una sola casa. E sono tutte queste queste queste invidie sterili e questi odi, queste cose qui sono assolutamente ma non, non dico i muti sono demenziali, insomma, andando uno sente di queste stragi, sono stragi dell'altra, insomma, ma dice, ma ma è possibile che l'uomo, insomma, che ha fatto tante cose che ormai, insomma, ha conquistato il mondo con la tecnologia, con la scienza che ha scoperto uno dire, insomma, e, e che sia anche stupido, invece è una cosa incredibile alla quale io purtroppo non so non so dare una risposta. Eh sì, c'è la stabilità, sì, una cosa che faccia parte del DNA umano, per cui non ce ne libereremo mai. Ma non credo che sia propriamente così. Purtroppo gran parte delle persone che vivono non non sanno neanche di esistere, non hanno sì. sono sono purtroppo delle delle masse che vengono eh, influenzate, che vengono spostate dove dove dove altri vogliono che vadano, insomma, ecco. Ecco, non so cosa dire. Io dico forse bisogna ritornare ai Vangeli, non so fare qualcosa per farsi sì, di, di far capire all'uomo che che è che è un, che è un grande uomo e un essere incredibilmente grande che non può ingenersi a annullarsi nella propria stupidità se non se non riuscirà a capire questo non ci sarà niente da fare Siamo assolutamente d'accordo, purtroppo c'è chi riesce a vivere e a sopravvivere proprio manipolando quelle masse, così come diceva eh, lei prima. Eh, Paolo, noi la ringraziamo, veramente siamo rimasti entusiasti di questo suo intervento. Ricordiamo ai nostri amici ascoltatori, l'ultima traversa, edito da Barbera Editore e speriamo di averla veramente quanto prima eh, ospite ai nostri microfoni. Va bene, io ringrazio voi e saluto nuovamente tutti gli ascoltatori che mi hanno seguito pazientemente. Grazie a voi e buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Torniamo al manifesto. Sì, sì sicuro. Arriederci. Vabbè. Eh, librangoliamo qui, librangoliamo lì. Buonasera. Librangoliamo qui. Mi puoi fare un accento prima russo prima invece? Brangoliamo qui. No, okay. non mi sembra proprio russo. Che accento russo tu puoi avere? Boh, no, tu a tu hai Io eh. accento della Kamchatka. <ride> della Kamchatka. La Kamchatka. E invece della Crimea sì. ho bisogno della Crimea. Acceto di Crimea, eh? <ride> eh 100 o un po' diverso che assomiglia un po' a russo o ma con tendenza al giapponese. È sì, eh, eh, che questo so questo acceto di Crimea di Vopra. <ride> no, è, è è perché è un po' misto, un po' russo, un po' giapponese, come parlano giapponese russo, che ne so io. Che Crimea, forse... no! Crimea era il luogo dei Tartari un po' a bocca piena di tartaro però un poco lì. Eh, esatto. A allora, i tartar, ta ta ta ta vabbè, allora signori, abbiamo fatto una bellissima intervista con Paolo Maurensi e voglio di nuovo ringraziarli. Adesso mi riprendo e dopo abbiamo evidentemente vi and dire cavolate. Per, <ride> Lasciamo eh, lo spazio a Fiordaliso, sì, dai. Vediamo lasciate, cosa vediamo, ci racconta questa settimana. Ma no, cose bellissime. Allora, oggi parliamo del Rosia. Oggi Grande parliamo del Людмила Ulitskaya oh Lyudmila Ulitskaya e eh, chi non la conosce? Eh, chi non la conosce? <ride> <ride> <ride> alzate le mani c'è oggi papaciccia con Lyudmila sì è proprio cioè Lyudmila sì. Ulitskaya però eh, dovete sapere che da tanti è considerata eh, erede dei grandi novelisti russi secondo me stanno leggermente esagerando però è vero che è, eh, è una scrittrice che scrive dei, uh, dei libri belli interessanti Uh, e che però ancora non vuol dire che lei sia Tolstoj, cioè diciamo <ride> diamo nel tempo che cioè no. ci diciamo che qualcuno dice che è una degna erede dei grandi russi, allora secondo me quello è un peso. Non è un non è una lode, è un peso, dopo non devi fare altro che cercare di uh, riuscire e magari a... te stesso e loro. Ead e quindi uh, c'è questa una scrittrice russa che uh, il, il il il suo libro di cui parlerò stasera si chiama Medea uh, che è un beh, però non ti preparare per quello che ti stai preparando. Va bene. <ride> perché uh, perché Medea è semplicemente è uh, è una signora è vedova che non non ha mai avuto dei figli, <ride> okay. che però attorno a lei c'è una marea di gente interminabile <ride> che che sono tutta sua famiglia eh, da da da da vari lati, diciamo, ha avuto un sacco di sorelle e fratelli, poi poi le famiglie dei dei fratelli e delle sorelle, eh, cioè eh, la grandissima famiglia e uh, e quello che uh, Ludmila Ulitskaya è molto brava a fare è di creare dei personaggi molto diversi fra loro, divertenti e autentici uh, che popolano questa famiglia, per esempio. Uh, e uh, e di trasformare questa casa tranquilla di Medea, che è nel bel mezzo della Crimea, vicino al mare, ehm um, in un uh, in un luogo di incontri dove passa la vita di altri uh, che Medea osserva uh, e non giudica osserva e non giudica però sempre dall'altezza di questa sua vita molto congrua cioè lei, lei uh, uh, cioè lei ancora ha avuto una vita in cui uh, le scelte quasi sembrano sembravano obbligate perché lei aveva diciamo la sua morale Uh, che la po la portava o le sue credenze che la portavano sempre nella dire in una precisa direzione invece di altre. Mentre vede tutti questi giovani che che che che vengono nella sua casa, vede le loro cioè particolarmente sente eh uh, i i loro amori, uh, i, i uh, diciamo le famiglie che si costituiscono, che si rompono, la gente che è in perpetua è in una perpetua ricerca, ma sente anche la loro leggerezza eh, e spesso si chiede come eh, della natura di questa leggerezza, se fosse possibile davvero vivere eh, vivere così senza avere quelle quella linea retta che invece nella sua vita è sempre stato un filo conduttore. E eh, È e quello che è ancora bello in questo libro è, è è il luogo stesso, perché noi non siamo abituati ad essere portati in Crimea eh, e non siamo abituati ad essere portati uh, uh, attraverso uh, un'epoca lunga di una storia che non conosciamo, che davvero Crimea era il luogo dei Tartari e dopo uh, dopo che l'Unione Soviet Sovietica uh, uh, e e è diventato diciamo il <ride> il potere <ride> determinante, se possiamo dirlo così, che comunque l'hanno hanno scacciato i tartari. Ehm uh, uh, lei vive anche attraverso la Seconda Guerra Mondiale, uh, vive anche uh, il fatto uh, e vede anche gli ebrei essere scacciati, ma lei incontra questa realtà attraverso dei contatti umani molto semplici, attraverso delle persone che bussano alla sua porta e che lui uh, e che lei uh, sempre accoglie. Uh, e è e sempre sempre diciamo e cioè la sua è una casa bellissima dal punto di vista che è aperta e aperta a tutti uh, e, e ed è questo che porta anche a alle situazioni che che che il libro che il libro racconta. Eh uh, l'altra cosa è che uno realizza che che infatti l'Unione Sovietica era fondamentalmente uno può dire tutte le cose brutte e uh, belle, cioè mh, sicuramente in tutte le cose brutte c'è sempre anche ci sono anche delle cose belle e una di queste cose belle era che uh, tutti i territori uh, che uh, che che erano sotto la sfera di influenza della Unione, so anzi, che erano parti dell'Unione Sovietica erano un po' una grande famiglia, una grande famiglia nel senso che la famiglia di Uh, di uh, di Medea uh, si è sparsa sul territorio ed è arrivata in uh, in luoghi esotici come la Lituania <ride> o l'Uzbekistan, mm. oh, uh, <ride> uh, cioè uh, c'è dei luoghi che Dai. Uh, e era era un'accumulanza di luoghi che erano anche molto diversi fra loro e uh, e che quindi aveva uh, il fascino di mettersi in treno ed arrivare ancora dentro lo stesso paese in un luogo completamente estraneo uh, e uh, anche culturalmente diverso. E quindi e uh, questo è questo più o meno il libro, uh, per i dettagli dovete leggere Mi sembra giusto. Eh, mi sembra giusto. Eh, comunque è una storia molto piacevole. Ehm quindi lo posso raccomandare per delle serate tranquille con un tè e un una coperta calda. Bene. Mi sembra un mm. ottimo suggerimento. E quindi prendo spunto da quello che ha appena detto Fiordaliso per ricordarvi un altro evento che in realtà conclude quella che è stata la settimana della cioccolata. Sicuramente vi ricorderete, ne avevamo parlato martedì scorso, avevamo annunciato quelli che erano stati i vari eventi che ehm ci sarebbero stati nei giorni scorsi e ricordiamo quindi l'ultimo giorno, cioè l'11 novembre, domenica, eh, ci sarà nuovamente una colazione, però non è più alla base di soltanto di cacao e cioccolata, ma è stata definita colazione sostenibile che invece sarà seguita anche da una visita guidata ehm um, sul commercio ehm um, equo e table come diciamo in uh, sostenibile. Eco e eco solidale. Ecco, è e, <ride> no, equo come diciamo in italiano? Eco e solidale. Eco e solidale, vi ringrazio, vedi? Mi, mi a volte mi dimentico le parole tra fair trade e, e tutto il resto. Uh, ci saranno anche delle degustazioni con un maître chocolatier Quindi insomma, è eh, e anche dei regali previsti a tutti i partecipanti. Vi ricordiamo quindi la settimana della cioccolata presso il Museo del Cacao e del Cioccolato e ci sono vari appuntamenti, uno alle 9:30 e l'altro alle 10:30 a cui poi seguiranno le visite guidate. Quindi per quanti volessero partecipare, soprattutto quanti hanno bambini, immagino, mi raccomando, ehm, telefonate, vi ricordo il numero 02 5142048 E in pratica il museo la domenica mattina sarà aperto soltanto per questo evento speciale. Giustamente Daniel M mi dice "C'è un sito internet?" Ma certo che c'è, che è www.mucc.be che sta per appunto per Musée du Cacao et du Chocolat a Rue de la Tête d'Or, dove poteva magari essere il museo del cioccolato, se non nella Testa d'Oro. 911 nel centro, quindi al centro della città, al centro di uh, di Bruxelles e spero sapete che questo evento mi curiosisce perché tanto. Io che non sono tanto mattiniera di domenica mattina, quasi quasi domenica ci faccio un salto perché sembra essere assolutamente promettente e poi mi sembra che possa mettere anche buon umore perché il cioccolato ha anche effetti terapeutici abbastanza interessanti, almeno così si diceva o così dicono, no? Di che tipo? para che mm. m, abbia contenga una sostanza, non chiedermi più quale perché tanto Bruxelleslandopedia, sei tu non sono io, ehm che mette di buon umore. Ma eh, è questo il motivo per cui in Belgio sono tanto famosi de, del cioccolato, perché per probabilmente fa, da, dal momento che il tempo è sempre brutto, ti mette la depressione, compensi questo effetto col cioccolato. Però il cioccolato in Belgio è buona. Fatti, fatti, fatti, fatti. Potete fatti. dire tutto quello che volete di Bruxelles, potete dire che piove spesso, potete dire che di tanto in tanto c'è la neve, potete dire che il sole è raramente all'orizzonte, preferisce stare al sud, ovviamente, però il cioccolato, ragazzi, è veramente una peculiarità. Ma ridimi, ma se Bruxelles andasse fosse un cioccolatino, come lo immagineresti? Alla speculosa. Eh. Buona, alla ah, speculosa. C'è. Beh, speculosa, si dice speculosa? In italiano l'ho tradotto automaticamente e non chiedermi il perché. Ah, vabbè. Però cioccolato alla speculosa secondo me deve essere proprio paradisiaco. Eh, vabbè, allora. Andiamo a vedere cosa dicono. Eh, le... Vedo il nostro regista che si agita. Uh, stai stringendo dall'aria. Che, che significa questo stringere? Sto facendo degli esercizi di Tai Chi. Ah, beh, è bellissimo. bellissimo. Ah, vedi? Ah, vedi? pare che l'assunzione di cioccolato stimoli il rilascio di endorfine in grado di aumentare il buon umore. Eh sì, ma qual è la sostanza? Endorfina. No, le endorfine sono ti devi indorfinare la mattina. <ride> no, le endorfine sono sostanze sul sono... Io ti do l'input, poi tu mi devi esprimere tutto il resto. Sì, ma esiste un c'è una sostanza che stimola le endorfine? e non mi ricordo più qual è il principio attivo, comincia per bro e eh, poi mi mi fa Non stai vendendo un detersivo, il principio attivo, bioadesivo, eccetera, vai su. No, ma noi siamo fatti senz'altro di quel che mangiamo, tutto ciò che il nostro corpo fa non è tanto che reagire alle sostanze che riesce a ingerire. Quindi è tutto un sistema di filtraggio per riuscire a prendere quello che gli serve la Ergo trambuggiate cioccolata. <ride> Ergo trambuggiate cioccolata. Perché? C'è un altro studio che dimostra che il cioccolato fondente, che è l'unico vero cioccolato, del 20% le concentrazioni di antiossidanti nel sangue, mentre quello al latte non ha alcun effetto. Addirittura il fondente perde ogni effetto se accompagnato a un bicchiere di latte. Quindi fate attenzione. E comunque io credo fondamentalmente che ci siano benefici molto interessanti per George. Dunque mangi del cioccolato, ma non perché io non perché a me a me piaccia, no? semplicemente perché Altri l'hanno detto, hanno pure studiato l'argomento, quindi perché non dovremmo crederci anche noi? Giorgia, lo studio per la tra settimana prossima è che effetto benefico fa un cioccolatino alla speculosa. Scusami. Tra l'altro posso dirvi anche qualcos'altro, così per uh, incuriosire soprattutto Dica. Che secondo Giacomo Casanova il cioccolato aveva anche altre Aveva gli effetti aveva di 94 sfumature di grigio. <ride> poteva generare altre altri desideri e lì mi fermo. Beh, no, è è, è chiaro che è anche considerato un, un eccitante cioccolato comunque ha ecco, proprietà. Perché l'hai detta tu la parola non l'ho detto io. Beh, insomma, non c'è niente di di di di Beh, io cito Casanova, così sono al sicuro, l'ha detto lui. Com'era latino ipse dexit? Non lo so, è il latino ipse dicit, forse greco. Non lo so, te lo dico a te. È ovviamente Ips e Dixit a ma a chi si riferivano si riferivano a Ips e Dixit quando parlavano di illo Socrate bravo esatto da fare. vabbè hai allora è te la interagio. Teobromina che è contenuta oh finalmente bravo Giorgio che adesso non, non riesco a trovarla sul mio telefonino che bravissimo però no. mi è venuta in mente Teobromina e come si hai detto che si chiama che... mi pare che si chiami Teobromina però insomma non sono sicuro al 100% ma è Teo con la TH con la TH teobromina, poi bisogna vedere come funziona. Però sì, ha una sacca di belle proprietà. Ho Fo giocato fondente, mi raccomando. A me non piace il cioccolato, quindi ovviamente io non posso godere delle proprietà benefiche. Mi quindi, piace quello la al latte che non è cioccolato. Quindi George non è vostro amico. Posso dirvi no. che la teobromina sì. è l'alcaloide tipico del cacao. Alcaloide. Sì. Vai eh, va. Se Ed è quello che fa forse saltare i radicali liberi vedo no, sono, vediamo, 50 50 Daniella. e vede che sono le vitamine C e D. E Danieme <ride> che ormai sta saltando sulla sedia dicendo no, "Ci tagliano". Ma è diversificata gli esercizi di Tai Chi. Sentite, Beh. solo per concludere gli esercizi di di Tai Chi che addirittura la teobromina è utilizzata come farmaco utile per combattere l'angina. Quindi Hectoris. Ecco. E va bene. Quindi voglio dire, insomma, ci sono più benefici. Allora, io questa sera ringrazio veramente tutti. Ringrazio Damien che chiamerà il tagliatore, mm. così che bene, che i gesti passera. abbiano un senso, anche i gesti <ride> abbiano un senso, il tagliatore. La nostra Fiordaliso, buonasera. Il nostro Giorgetto, Giorgetto. Giorgetto. Bon. Giorgetto Giorgio, loro? Giorgio, Giorgetto, <ride> che questa sera, insomma, ci siamo un po' allargati e infatti io saluto la grande Meri di che verso sera, insomma, verso la fine la puntata si è un po' allargata. Mi piace questa forma colloquiale conviviale che <ride> prende trasmissione verso la fine. E <ride> io saluto, saluto ovviamente il nostro ospite della serata Paolo Maurensing che veramente ci ha deliziati con l'ultima traversa edito da Barbera editore, veramente vi raccom vi raccomandiamo di leggerlo, sono 96 pagine, ve le leggerete velocemente, un pomeriggio, magari quando siete in treno in viaggio, perché il viaggio di Brucellando continua. Buona settimana a tutti. Ciao. Ciao.